Godmorgen og velkommen til Torsens udgave af Euroinvestor Morgenheder. I dagens episode fortæller jeg lidt om en særlig gruppe aktier, som det kan være en god idé at sælge, hvis man har et tab på i år. Der kan nemlig være en skattemæssig fordel at hente. Derudover skal vi høre om den bedste danske C25-aktie i år, for her mener Jyske Bank nemlig, at det kan være tid til at tage gevinst hjem mens en dansk kapitalforvalter stadig ser mere potentiale i aktien. Vi starter dog med at høre fra den danske medicinalgigant Novo Nordisk, som snart er klar til at lancere sit storsælgende fedmemiddel på et nyt marked. Du lytter til Jørgen om Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Til februar 2024 begynder jo Novo Nordisk nemlig at udrulle sit storsælgende fedmemiddel Wigoi i Japan. Det skriver medicinalgiganten i en mail til mediet MedWatch. Mediet skriver også, at man i Japan, i modsætning til i Danmark og Norge eksempelvis, vil kunne få offentligt tilskud til det effektive vægttabsmiddel. I det asiatiske land er det dog ikke alle og enhver, der kan få fingrene i medicinen. Adgangen er derimod begrænset til patienter med højt blodtryk, højt kolesterol eller type 2-diabetisk, der endnu ikke har responderet tilstrækkeligt på kost- og motionsændringer over 6 måneder. Derudover skal man have et BMI over 27 og lide af mindst to fedmerelaterede sygdomme eller have et BMI over 35. Prisen for WeGo i Japan kommer til at variere fra mellem 86,5 kroner til 495,4 kroner per måned, alt afhængig af dosis, hvilket er en del billigere end i Danmark, hvor den højeste dosis koster omkring 2500 kroner om måneden, og i USA, hvor prisen er omkring 10.000 kroner om måneden. Novo Nord Nordisk Aktion er bullret af sted i år, blandt andet på grund af selskabets succes med fedemiddelet WeGo Alene i år er novo-nordisk aktien steget med 49 procent. En anden aktie, som er steget eksplosivt i år, er Pandora-aktien, som har leveret et afkast på omkring 80 indtil videre i år. Det har fået Jyske Bank til at nedgradere deres anbefaling på aktien til hold, og banken skriver i en analyse, at det måske er tid til at tage lidt profit i det danske smykkeselskab. Men spørger man Life Jackson, som er porteføljeforvalter i Jackson Familienvest, der har aktien i porteføljen som den næststørste position, er der stadig masser af potentiale i aktien. Det er jeg ikke enig med Jyske Bank i. Pandora er inde i en rigtig god udvikling. Selskabet er inde på et vækstspor, hvor de gør alle de rigtige ting og oplever organisk vækst. Samtidig har de historisk haft høj overskudsgrad, og det har de stadig. Derfor tror jeg, at selskabet kommer til at vokse ganske kraftigt, siger han til Euroinvestor. Torlaft Jackson mener, at Pandora-aktien har en høj kvalitet, en rimelig prissætning og er meget aktionærvenlig. Han fremhæver blandt andet, at Pandora både betaler udbytte og har et stort tilbagekøbsprogram. Hvis jeg skulle starte forfra, vil jeg stadig tage den med i porteføljen, og også med en høj vægtning, siger han. Han har haft aktien i porteføljen siden 2018, og det har budt på et par op- og nedture, men samlet set er kursen steget 128 siden Tolerance Jackson tog aktien ind i Jackson Family Invest. Har man tab på en bestemt type aktier, nemlig aktier noteret på vækstbørsen First North, kan det være en skattemæssig god idé at sælge dem. Sådan lyder det fra revisionshuset BDO i det seneste nyhedsbrev. Årsagen er at First North aktier i dag behandles som unoterede aktier, men når 2023 bliver til 2024, aktierne med stor sandsynlighed skattemæssigt blive behandlet som almindelige børsnoterede aktier. Og når aktierne i øjeblikket bliver behandlet som unoterede aktier, betyder det blandt andet at man hvis man sælger en aktie med tab, kan modregne tabet i skatten fra anden indkomst, eksempelvis lønindkomst. For dem, der har en beholdning af sådanne aktier, kan det derfor være interessant at sælge disse i år, hvis aktierne er faldet i værdi siden købet. Det giver mulighed for at udnytte tabspredaget i år. Et muligt salg bør selvsagt især overvejes af investorer, som måske jo ikke umiddelbart har planer om nye aktieinvesteringer, står der i nyhedsbrevet fra BDO.